Romanul Adolescentului Miop. Pista 28 Prima bucurie. O notă bună la fizică. Fără a fi citit ceva, ca întotdeauna, ajutorat numai de fonduri de cunoștință din anii trecuți, am luat nota nouă. Și aici mi-au venit lacrimi, dar nici de bucurie, nici de sfărare. De mândrie. Simțit pentru un moment plăcerea veninoasă a acestui viciu, dar repede am părăsit-o când reluai ultimul capitol din La filozofii pozitiv de Auguste Comte, și când că un simplu semn într-un catalog oficial e ca și un numurit pe lângă un mamut față de scopul vieții mele. Citi până seara filozofii și de -abia atunci mi am aminte că mâine nu-i sărbătoare, că se poate foarte bine să-mi schimb dispoziția generală pentru un simplu insuficient și de aceea căutai cât mai curând să ascund volumul ca să nu fiu tentat de titlui sugestiv să întrerup tema începută. Aveam de făcut o comparație la română. Fără pregătire începui de pe caiet, de remarcat asemănarea în ce privește elementul, dramatic. Trecu un ceas și în sfârșit mă ca să termin. Cu tocul rezemat de buza călimării, cu cotul presum greșit un pachet de foi din cartea de română și cu capul aplecat plecat peste scrisul proaspăt, adormisem cu lampa aprinsă. Și când masculaie primul cuvânt îl auzi de la tata. Este cam leneș, iar leneș până când? Și surescitat peste măsură, mă prăvăli pe scară și ajunsei fără întrerupere de în fața băiei ca să fac un duș. Zâmbătă 3 noiembrie dispoziția de zilele trecute mi-a trecut și astăzi, cel mai înfocat optimist, am pornit-o la excursie. Da, la excursie, cu toate că bruma ce cade dimineața e destul de groasă și cu toate că la patru se că de trebuie să aprind lampa. Îmbrăcat foarte rudimentar cu ghetele lui unchiul de în picioare, mă visam în vacanță, când fără teamă de mutra profesorului de franceză și fără frică de spinarea răutăcioasă a radicalilor Herborizam, mulțumit, ca chinezul după ce și-a mâncat orezul în meleagurile din prejurul Brașovului. Dar o bură de ploaie repede m-a la realitate. Eram pe malul lacului Hărăstrău, ținta cercetărilor mele. Până la încetunea la ploii, mă refugiai lângă poduleț, cu care ocazie observai cu vădită părere de rău moartea tuturor insectelor capturate. Le pusesem într-un flacon cu sulfură de carbon, în care ne țineam anume pentru anatomie. Certându-mi distracția păgubitoare, deșertai flaconul, fără a fi mângheat. De dacă dacă l-aș fi putut umple la loc, dar ce s-a făcut, s-a făcut. Văzând că ploaia nu încetează, am ieșit din ascunzătoarea mea și încălzit de entuziasmul meu pentru știință, mă dezbrăca de pardesiu, scosei la iveală din întunecoastele-i buzunare patru borcane de muștar, două de miere și o duzină de trubete și începui explorarea locului. Amanuntele acestei nepotrivite activități științifice au fost destul de dureroase. E destul să amintesc că am făcut de două ori cunoștință cu răceala pe la picioare și că am avut nenorocul să văd inundate de broaște toate hainele mele udate de ploaia ce nu înceta. Rezultatul a fost umplerea a două organe cu crustacei, insecte și larve acvatice pe care urma să le transport la locuința din mansarda caselor din strada Melodiei numărul 1. Fu destul de trist că batmanul de la tramvai nu mă primi în vehiculul automat ce conducea Dat fiind ca argument principal cantitatea neobișnuită de leos galben ce transportam un par de siu, precum și aspectul chimeric a două broaște moi ce se zbăteau între pereții unui borcan de sticlă. Nu mă descurajai și merșei mai departe de bulevard, oferind o priveliște rară trecătorilor amatori de asemenea lucruri. Când ajunsei acasă, mama încuie ușa și mă văzui silit să mă curăț în mijlocul curții, nescăpând, bineînțeles, din vedere recolta mea științifică. Bucuros îmi că să scăpai de toate formalitățile ce le întâmpinam din partea mamei și a servitoarei și putui să pătrun în odaia în călduță, studiai până la 11 când tata venit și îmi la lampa. Duminică 4 noiembrie Astăzi m-am sculat la nouă, contrar obiceiului meu de a mă deștepta odată cu găinile. Toată noaptea am visat în Tunis, scăpat de școală și elevul unui însemnat naturalist englez care venise să facă studii. Dimineața când m-am sculat, fui foarte deziluzionat când în loc de trandahiriul cer al tunisului, sub care mă răsfățasem spiritul noaptea întreagă, mă văzui înconjurat de o boltă plumburie, moroconoasă și ploioasă, care numai la poezie nu te predispunea. Mi-a dus ai aminte de axiuma lui Alexandrii, românul e născut poet, și niciodată imaginea zâmbitoare a poetului nu mi-a părut mai clar în minte ca în acel moment. Văzând că nu vine niciun sol care să afirme cele visate de mine, mă văzui sedit să mă îmbrac, mai ales că odaia se cam răcise. Toată ziua am fost ocupat cu cercetatul animalelor din ziua precedentă și, vesel că-mi clasificat în cea mai mare parte, prelungi ședința până la 8. Ora 11 și Aud pași pe scară, desigur că e trata care vine să-mi stingă lampa. Sunt 5 ore de când citesc ca un disperat, suvenir antomologic și de când admir și măresc în gând pe nemuritorul Fabră. Dar trebuie să mă culc. Deci mâine avem engleza și nu prea știu, cu toate că e singura materie la care învăț cel mai mult. Mâine, mă ori când aud cuvântul acesta aducător de voie bună sau tristețe. Mâine, ce-o mâine? Ah, timpul! 7 noiembrie. Azi a plouat toată ziua. Tristețea naturii s-a transmis și asupra mea, căci toată ziua astăzi am fost trist. Începui seria a doua a subnirului și entuziasmat din ce în ce mai mult de virgil al insectelor, nu mă ridicam de la masă decât seara când mă cheamă la masă. N-am putut mânca mai nimic. Aveam întotdeauna pe naturalist în fața ochilor, înconjurată de o aureolă formată din insecte și pismuiam fericirea ce a simțit -o. După masă trecui să fânt ceva la pian. Încercai câteva mazurci, un pot purii, dar sunetele erau false, nu puteam transmite degetelor cele ce simțeam. Am luat atunci marșul funebru de Chopin și i-am cântat introducerea, până cei tiliașul nostru a ieșit și m-a rugat din inimă să întrerup aria, ceea ce am și făcut repede. Iată-mă din nou sus... Cu coatele pe masă, la căldura dezmorțitoare ce începe să se răspândească, recitesc pentru a nu știu câte oară, Larma din suvenir. O casă drăguță cu două caturi și într-un stil modern, înconjurată de o întreagă armată de copaci, tuse și În dreapta o alee de liliac, înfață o grădină cu verbine și petunii, iar în fund, desisul fără umbră al armasului. Pe drumul spre Campestra. În grădină un omuleț fără barbă cu ochii blânzi, dar cu o expresie de ciudă, răscolește nu știu ce la rădăcina unui liliac, iar lângă el un băețaș cu părul blond și cu față tristă de tristă. Sunt eu, iar bătrânelul e fabr. Adevărat? Dar imaginea mi se șterge repede din fața ochilor. Am ridic capul care mă doare grozav. 11 și jumătate. Ar fi timpul să mă culc. Lampa e stinsă. Luminițele focului joacă voioase pe pereții de curând văruiți. Afară a început ploaia. Iar Vântul își chinuiește prada ce drăznește de teapucă fiorii, plecându-se în pășunitor ca în fața celui mai tare. E mila de vieții copaci. În pat, cu fața în sus mă gândesc. De ce nu mi-a dat Dumnezeu și mie o casă de la țară? De ce nu m-am născut la munte unde aș fi lucrat fără frică, fără teamă de profesori, de colegi, spre dezvăluirea misterelor cuprinse în protoplasmă? De ce? De ce sunt condamnat să mă apuizez în conglomeratul acesta de patim, de viclenie și intrigi în această lume care nu mă înțelege și mă știlește să învăț în loc să studiez pentru a-mi câștiga pâinea? De ce? Simt cum o durere mare, mare, mă cuprinde și repede pusei perna la ochi ca să nu mai plâng din nou. Dormit am. Ca prin vis, auzii pași pe scară, o mână îmi ridică capul, mi-l puse drept pe ternă și apoi auzi. Iar a plâns. ce? Era mama. 28 noiembrie 1921 Trei zile am fost bolnav. Am avut febră, dar ce febră! Credeam că nu o să mai scap niciodată de ea a furisita. Din cauza prea marii temperaturi, aiuram. Mama nu mai contenat din plâns, iar doctorul doar îngâna. Oboseala la nervoasă, citește prea mult, poate să capete o... Eu nu mai auzeam nimic. Visam, dar partea eram preaz. Nu simțeam nimic, pierdusem noțiunea timpului, nu mai știam unde sunt și uitasem că sunt pământeam. Într-o ceață luminoasă brăzdată cu milioane și milioane de ochi strălucitori ca jarul și în mijloc un tunel imens care, cu toate că exista, se vedea prin el ca printr-un geam. Și tunelul fosforescent atât de frumos că rămăsei mult timp ca să-l admir. Un singur lucru mă chinuia. Unde sunt? Mă uitam în sus, peste tot ceață luminoasă, jos, ca un gol nemărfinit, în care cu toate acestea plăteam. Mă uitam mereu în jos și eram uluit de frică, dar cu toate acestea nu cădeam. Atunci îmi puse întrebarea la care întotdeauna găsisem răspunsul, de altfel foarte ușor. Ce sunt? Și curios că altădată îmi răspundeam, un animal perfect uman, acum nu puteam de fel înțelege ca și om. Cum e aia? Mă privi, privirea nu întâlne nimic, nici măcar o ceață. Atunci mă năpădiră alte întrebări. Unde e creierul? Pentru ce judec? De ce văz? De când mergeam, și tot la ușa tunelului sunt. Simt că zbor, simt o durere ușoară în tot corpul meu, de două ori, invizibil ca și razele. În față se întinde tunelul, infinit, fără sfârșit pe care nu îl pot atinge. A, m-apropii! O sforțare! Mai, mai, încă una! În sfârșit am ajuns! Cum mă doare capul! Dar uite tunelul! Tunelul! Ce ai, puiule, te doare rău capul? Tunelul, tunelul, cine ești? Unde? Nu mă mai cunoști? Mama! Ah, mama, și visul? A fost un vis culcă-te, puiule, că vine acum doctorul. Uite ce, doamnă, citește prea mult și acum e cu de o debilitate nervoasă care îi mărește îngrozitor febra. Acum, în a vorbește despre ce a citit îmbrăcat într-o imaginație pe care toți acești bolnavi sunt convinși că o văd. E rău, poate să capete o. Dar faceți rețeta aceea și puneți-i viață. Periculos, foarte periculos, o nervoasă, mai ales dacă citește filozofie, poate influența întreaga viață și visează vedenii, ceea ce nu e bine, nu e bine. Întunel, ținându-mă cu mâinile de pereții fosforescenți, Înaintam pas cu pas, în timp ce mă apropiam de o deschizătură închisă cu o poartă enormă roșie, pe care nu scria, nu se vedea nimic și cu toate acestea simți că se Ceea Ce acesta a născut din carne, carne este, și ce acesta a născut din spirit, spirit este. Vroii să trec înainte, dar un ce neînțeles mă țintui în fața ușii, privind prin ea, prin nimic. În nimic, eu, un nimic. Încetul cu încetul, luminile tunelului se stinseră. Gheața se întunecă și o durere vie simțită frunte. Îmi punea mama gheața. 30 noiembrie 1902. La școală. Niciun semn de prietenie din partea colegilor, niciun semn că le priciuise un pic de bucurie în sănătoșirea mea. Când le dădeam ziua bună, îmi Sirupau o vorbă două și se-i A, ai venit? Ce ai avut? Bine că te-ai vindecat." Parcă se rupse ceva din mine, parcă pierdusem ceva, ceea ce cu câteva minute înainte simțeam că aveam. Acum îi cunosc pe toți. Interesul îi predomina. Cum simt că unul știe și i a fi de ajutor în goana lor după note, interesul lor începe al lăuda, a ține în discuții, sperând că sub pretextul unei prietenii se-i poată sufla la lecție. Și pentru ce toate acestea? Pentru note sau fițuiți la teze, pentru un simplu semn pe care profesorul îl însemnează, zice-se cu mare seriozitate și prudență în catalog, un smoc de foli oficiale, vieții oameni. Pentru un nou sau zece la istorie sau geografie, sunt în stare să roadă cartea, îmbuibându-se cu nume proprii localități și ani, uitându-le a doua zi pe toate și la o parte, tot ce e principal din știință. Iar când obține bine, ori foarte bine, la toate și scapă de coroana, se crede cel mai cult om, el, premiantul, pentru că îl cunoaște pe de rost cinci geografii, trei istorii, două algebre și nu știu câte religii, vieții oameni. Și ca să-și vadă idealul, nota și coroana, își epuizează forțele în banalități, fără de niciun folos, nici poetic, nici moral, iar dacă văd că au învins, recurg la tot felul de lucruri nepermise numai și numai să ajungă. Iată oamenii care o să învingă în lupta pentru existență. Iată viitorii oameni de știință, alias și de politică, care vor conduce universități, vor întemeia societăți și vor răsurna tot ce nu corespunde gusturilor lor. Când vor arăta certificatul de bacalaureat cu foarte bine, toate porțile li se vor deschide lor premianților, dintre care foarte puțin merită numele. Ca să ajungă luptă, aceste cartea fără să înțeleagă nimic. Dacă nu are protecție, își capătă simpatia profesorilor, întrebându-i lucruri extrașcolare sau dând o vadă că se ocupă, bagă intrigi, nu leagă nicio prietenie trainică, ci în parte nu mai dușmănii, iar peste 10-15 ani din frunta statului zâmbesc. Ei, hey, eu am învățat, prin muncă m-am ridicat aici, eu am învins ce nu -mi minte. A fost un învingător. Și acum mă gândesc. Ce-o să ajung eu? Ca să-mi epuizez energia, puterea de judecată, în geometrie și dramatică, nu voi face pentru nimic în lume. Ca să lupt, iarăși nu o pot, căci nu intră în caracterul meu cu chimia fiziologică pe care o urmez sau cu naturale, mor de fame sau putrezesc într-un liceu de provincie. Atunci? Bine zicea bietul tata. Un am sucit. 2. 30 noiembrie... 1921. Da, da, un om sucit. Acum văd eu. De ce nu puteam suferi disciplina ce o credeam ridicolă din școală, pe care însă toți o acceptau fără discuție? De ce nu mă împăcam eu cu programul școlii, fie el analitic sau nu, care mă știnea să repet ceea ce au repetat alții de zeci de ani? Pe mine e fire independentă, ce nu plăcea să fac ce făceau alții? De ce? Etcetera, etc. Da, eu trebuia să mă nasc peste câteva sute de ani. Nu știu ce îmi spune mie de cred în metempsifoză, că în altă încarnație eram fakir sau așa ceva. În clipă libere, când fără a medita nimic, privesc cerul, luciri răzlețe, fără niciun înțeles, îmi străbat creierul, insuflându-mi sentimente de temere și de mai multă încredere în mine. ce -o fi? Ce păcate din altă încarnație mă fac să sufăr acum, așa, fără niciun rost? Căci deci, cu toate că de multe ori treburile îmi merg bine, sunt tot trist, tot dus pe gânduri, gânduri ce nu mi-aparțin dar care mi le poruncește necunoscutul. Parcă bolnav, un egoist hipertrofiat, caut întotdeauna de a mă de plăcerile zilnice, ajunse pentru mine curate chinuri. Dar curios, aceste dovezi despre starea mea să în loc să mă predispună la oarecare melancolie, la un început de neurastenie, mai mult mă întăresc, mă îndeamnă să muncesc și mai mult, ca să scap și să ajung. O putere neînțeleasă pentru mine, un intim vierme orb ce mă... Tăiasă pe scoarța unui atom al infinitului, o forță supremă care îmi remăiește în fiecare noapte, puterea de muncă și curajul. O putere supremă îmi fă și fac, cu toate că sunt convins că acest gând a ieșit din judecata mea, creierul meu l-a plăsmuit și lui îi aparțin. Și acum, cât de hâdă e realitatea, mai mult sau mai puțin materială, ah, Doamne! Realitatea acest crud abstract care trăpește și cele mai nevinovate iluzii, iluzii niciodată realizabile, dar care totuși ei îi se par periculoase. Pentru mine realitatea, de deci, prezentul niciodată n-a fost îmbucurător. Dacă n-a fost rău, a fost comun. Dacă n-a fost comun, a fost material. Și așa mai departe. Nu știu de ce cuvântul acesta urât de tot ce-mi aparține mie, îmi insuflă un zgomot aibăstrui, făcut anume pentru a atrage neanarmații în lupta pentru existență. 3 decembrie 1921 Credeam că m-am făcut bine, dar iar m-am îmbolnăvit. Mă doare îngrozitor capul. Mai ales regiunea ochilor. era frică să nu capăt vreo meningită din cauza surmenajului intelectual din ultimele zile. Cum deschideam ochii o durere năpraznică și lasă să se închidă. Aveam impresia că tot cărăierul i-a acoperit cu o pătură de spumă cerușie care producea durerile și de multe ori mă gândeam să o curăț cu cutidul. Gânduri de bolnav. De-ași noapte din n-am mai încetat. Când încet, când mai repede schimbând la iuteală direcția, fulgii se aștern, pregătind totul pentru somnul lung de iarnă, prevestind o anețeală produsă de ger. Nu știu de ce azi mă gândi la moarte. Nu că era aproape, dar așa, din lipsă de subiecte de meditație izbonite de parțiala aureală a capului. Niciodată, Niciodată nu am fost frică de moarte. Ba, ceva mai mult, de multe ori mă gândisem că atunci când s-o apropia să încep să râd, învingând astfel instinctul conservator născut în fiecare om. Ce bine e când mor. Atunci, a fi dacă cu adevărat forța planează, sau dacă necunoscutul devenit cunoscut domnește peste domeniile infinitului, atunci te explici atâtea și atâtea. Atunci te pregătești pentru nemurire, dacă, bineînțeles, nu cazi mai dinainte în bezna, fără margini și fără culoare, bezna care ți răpește orice nădejde și care te face să tremuri roșindu-i numele materia. A, ce grozavă ar fi moartea atunci! Atunci când toată inteligența purificată și îmbogățită în 50 de ani se transformă în câteva scântei electrice, o licărire de lumină, câteva calorii, ca apoi să se materializeze, să moară, cum zice Le Bon, să se transforme în câțiva atomi de fosfor, uzat, carbone sau hidrogen, și apoi să fie îmbucat de altul și dat înapoi altuia. Parcă simți cum eul tău devine din ce în ce mai mic. Adică aceasta să se rezume o întreagă viață de necazuri, de chinuri susținute numai de o singură nădejde, nemurirea, Nemurirea? Aș fi prea prost ca să nu cred în ea. Și dacă cu toate acestea încep să tremur, durerea începe din nou cu mai multă ferocitate și neîndurare. Fac forțări enorme să-mi coleg gândurile, să mi le amorțesc, să nu le mai fac să suferi din cauza înfrângerilor în fața mirabilului, dar nu pot. Aiurala mă cuprinde și o lumină vie mă orbește curățindu-mă de tot ce e pământean. Câteva idei mai le memorez, marele centru, eu? -l? Nu se poate. Voința? De ce? Forța? Lumina persistă din ce în ce mai tare, mai orbitoare, în timp ce eu, uitând că am ceva, uitam că sunt pământeam și mă tăzneam să pricep. Așa, în a conținut. O simt, îi văd culoarea și candidata, dar nu mai în vis. Și așa e de bine. 7 decembrie. Încep. Încep. Nu fugi prea mult. Nu citi afisele de pe garduri, că iar te obosești. Ce, nu vrei să mă asculți? Ei, ei, iar o să te îmbolnăvești! Și iar o să te doară! Mai știi minte cât te-a durut? ce și uitat? Ei, asta îmi place. Când ești volnat, tip că te-am surmenat. Și acum? ți am spus, eu mă duc la șosea. Dar tu nu mai zburat atât de mult. Poate că nu vezi, nu auzi. Nu te mai impresiona de figura cerșetorului și nu mai protesta contra trecătorilor care te întrerupeau odată din planul tău. Atunci o să te faci bine și o să mai spui multe. Haide, haide, nu te încăpățnă, că acum mă întorc. ce cu viața pasăre? Ce crezi că se uită la tine? Mă, ce prost mai ești! E nostrim să te crezi subiectul gândirii bietei păsăruiți, dar știi că e nostrim. Traia te crezi mult, puiule! Ei, acum taci! Taci! Nu vreau să mai aud nimic. Ce? Zici că o să mă părăsești? Încep cu amenințările? Zi! Trebuie să te ascult pe tine, eu, voința! pe tine, niște imponderabil, călduros, niște dute te vină fără nicio voință, pentru nimic în lume. Ei, fii cu minte, ești supărat, atunci dormi. Așa. Foarte bine. Ei, ei, acum m-am 8 decembrie Astăzi, simt că m-am vindecat, am ieșit să mă plimb. Încet, încet, tot certându-mi gândurile ca și el în Ajung la arcul de triunf de la șosea. Măreț, impunător, dar cu aspect zdrențoros din cauza schelelor sale, așteaptă cărăbănirea pulverei albe, care, hodorong tronc, l-a îmbrăcat așa fără niciun rost pe el, al lui ideal este să fie de piatră. Stam și privindul l parcă simțeam un fierbe de mânie colorsul că... Notă. Cuvânt indescifrabil, Închei nota editorului. Au încercat să-i schimbe fizionomia căutând să-l îmbuneze pe el, făcut anume pentru măreție. Adică nu merită o lecție bună? Va bine că nu. Dar se muncise el și nu se putuse scăpa de albiturile de pe el, cu zbucium, răspogoliv două schele, iar apoi se resemnă bucurându-se de câte ori lucrătorii curățau paraziții cu lopata și râzând din toată inima când copiii, albiturile, se lungeau, se mișorau și schimbau forma și picurau încet, încet în capul lucrătorilor de jos, care în jură atât gheața cât și soarele. Trecui mai departe a gale dus pe gânduri, fără voia mea. Priveam aleile albe pustiți, drențuite și umidite, tufișurile transparente, acoperite în parte cu troiene și pomii înalți, veșnici independenți, care se înălțau tot mai mult ca să găsească, să ghicească măcar în departare parfumul călduros al primăverii sau uitându-se jos, jos pe la rădăcină, dacă nu cumva ghioceii s-au ivit. Și în miopia lor, copacii luau crenguțele pudrați de drept ghiocei și, tremurându se de bucurie, începeau concertul întâi în adagio, apoi con molto alegreto, ca să vestească semenilor că februar piticul subpământean și-a trimis câțiva schioni mascați în ghiocei, ca să-ți cerceteze dacă poate da drumul primei serii de flori primăvaratice. Pe data însă, crivățul îl gonea în alegro confoco diabolic, celindu-l să ceară iertare și rupându-i crengile ca semn de pedeapsă. În fund, vila lui Minovici se desenă cochetă ca o țărancuță veselă, iar zmeul de brazi îi rădea pe submustăți facându-i cu Ei, ce zici leicuță de zăpe zile astea mari? Apoi să-ți spun eu, pe furnica ce de mai erau și un ger de genau mugurii." Începuse să ningă. 10 decembrie Fugi, mai omule, de aici, nu mai minți, că doar n-ai băut gaz. Adică vrei să mă vorbești tu pe mine că ai fost bolnav din sormenaj. Mă, da prost mă crezi, și că surmenaj. Și la cine? Nu mă că ai tras chiulul ca un tată." Hei, hei, surmenaj adică?" Rezemat de bancă priveam aiurit la colegul care cu o mutră hotărâtă și veselă în același timp îmi spunea aceste vorbe pe tonul cel mai simplu din lume. Uitasem să mai scot și șapca, scăpasem mănușile din mână și nu știam cum să-mi lacrimile. O furie nebună îmi lua mințile și mă tentă gândul să iau cu amândouă mâinile lemne din ladă și să-i sparg capul. Dar mă stăpânii. Ca să arăt că nu mă supăr și că afirm cele spuse zâmbi, dar zâmbetul mi se slăi pe buze, transformându-se într-un rânjet de milă, dându-mi expresia unui condamnat. Toată ziua auzi râsete înfundate prin fund, iar când dirigintele citi biletul de motivare cu motivul oboseală-nervoasă, toată clasa-i în râsete. M-a îngălbenit, îmi pierdui dar domnul ce examină notele, nu prea strălucitoare, bineînțeles, spuse cu un zâmbet ascuns. Nu se motizează. Alt hohot. În recreație, plânsei în odărița de lângă laborator, iar în clasă, văzând un ochi și băieții, colegii mei, înțeleseră. Iată, uită cum se prepară Eliade pentru fiul Mă, dar bine știi să te prefaci, fericitările mele. Tu ești bun de actor, dar tragic, când eroul plânge. Zi, te-nvârtiși de o săptămână pe dai Să-ți fie de bine, dar vezi că ulciorul nu merge de multe ori la apă. Mama am ieșit sprint în la ușă. Te mai doare capul, Lelu." Ce-au zis băieții? Da, profesorii." Pe data îmi schimbai fizionomia. Bine, mama, nici nu mă mai doare capul, nici." A, dar să vezi, la școală toți băieții m-au întrebat ce-am avut, mai ales profesorii." Oservai cum mi se luminează fața. Și-l-a fost dor de tine. Apoi așa se face între colegi." Și murmurai aiurit cu mâna pe planța ușii. Da, colegi." 3. 3. Ianuarie 1922 Ha, ha, ha, ce de prostii, ce de prostii, ha, ha, ha, până acum am citit cele 40 de pagini din jurnalul meu, să mor de râs și mai multe nu. Bre, bre ce filozofie! Bine că m-am deșteptat. În am intrat în cap că sunt mai ceva ca alții și făceam filozofie în loc sorbat de lecții. ce e cu un om scârântit? Aveau dreptate, băieți. Ce de melancolie, ce de melancolie, parcă n-ar fi băiatul de 15 ani. Uite ce m-a pierdut pe mine, laboratorul și jurnalul. În loc să învăț și să ies bine în clasă, să ajung și eu ceva. Ah, bine că m-am deșteptat. Bine că mi-au venit mințile la loc. Bine că am devenit și eu om, ca toți oamenii. Un om. Ce frumos sună, mai ales acum, în vacanță. Desigur, dacă formă, de care mă plângeam se prelungea până în vacanță, desigur că m-apucam să păcesc filozofia și științele după obiceiul meu. Începusem pe Conta, pe Meterlink și pe... Arișe și aveam de gând să adevoresc teoriile lui Einstein chimia analitică și draga entomologie. Am spus, fărească Dumnezeu pe om de scrânteală. Ia inițiativă de omul sucit. Combate programa școlii, nu-i plac profesorii, fiindcă face pe grozavu și e independent, pierde timpul cu experiențe, observații și lecturi care nu-i vor aduce niciun un folos material și tot el cu în sus. Și că e un om nenorocit. Ești nenorocit fiindcă nu știi să te adaptezi, să-ți modelezi soarta pe care o ai între degete, fiindcă în loc să te ai bine cu toți, să minți, să te lingușești cu predici, concepte morale și filozofice care nu au existat decât o vârtie și la excepții, la anomaliile umane. Da, ești nenorocit. Adică eram. De acum, după ce primești de a trecut, pot răspoi ale nefivolitățile moderne și fără gândul de a le face critic, pot juca ruleta cât vreau pentru că de mult gândul cumpătării, nu mă mai preocupă necum cel al jocului. Pot lua și mânca pe noi voi, fără să mă gândesc călăcomia multă, etc. Așa, ce bine mă simt, ce bine mă simt, măcar pentru șapte luni fac, pentru 12 și chiar pentru 20, ce bine, ce bine e. 6 ianuarie. Pe masă trei volume din filozofia pozitivistă, asta merge la pod, n-am ce face cu ele. fizica lui Hai Haideți cu ea la pod. Astea, frantezi de la vie, de l'am, hipnotism și sugestiune, fix, psihologia râsului, Asta nu mai fac două parale cu ele la ladă. Restul broșuri științifice, chemii, botanici, manuale de anatomie și fiziologie pot rămâne, adică nu, n ce face cu ele sus, la pod. Așa, parcă am mai scăpat de mirosul de ce te sufocă. Ah, mai sunt animalele. Ia să vă luați stălpășitea cu conașilor, că eu nu vă mai sunt stăpân. Ia să vă torni eu o țâr de cloroform și să vă arunc. Ce să-ți cu mătră salamandră, dacă așa ți-a fost soarta? Degeaba te mai bați între păreți. Acum nu mai scapi." Așa? Ia, acum să cărăbăniți și laboratorul. Era o ladă de potcoave." Notă. Cuvânt, inde și fade. pe nota editorului. Acolo o să potreziți dacă noi găsim mușterii și pentru mătălânță." Ei?" Acum mai zic și eu că o daie de elev, masă curată, numai cu cărțile de școală, manuscriptele, parte la marți, parte la mazvărlit în pod, n-am oprit decât jurnalul. Când mă vedea mama așa de vesel, cu gânduri omenești, curățele și potrivit, să ști că nebuniște de bucurie. Știți ce bucurie? Să știi că o să zică, pierdut a fost. Ei, așa mai zic și eu, băiat, nebăiat, dar văd că te-ai apucat de treabă. Ce era dezordine aici la tine? De te-ai pune pe lucru și la școală, A ieși ceva din tine și tata, scripind de veselie, își mângre muftața în timp ce eu îl anunț că am să mă pun să învăț serios și o să mă fac medic ca să iasă mai multe parale sau să urmez chimia industrială, să mă fac fabricant și atunci o să iasă și mai multe parale. Și tata căruia nu-i venea să-și creadă ochilor, vor din când în când. Să vedem! 8 ianuarie. ce mai fac gângănile? Landa Dracului. Prietenul se uită uluit la mine. Glumești? Dar foarte serios. Filozofia? M-am plictisit și am lăsat-o în voia Domnului.